Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую, друзі, за підтримку цього YouTube-каналу Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення та коментарі Української має бути більше Серія «Любов, смерть та роботи» Джо Лансдейл ВИСОКА ТРАВА Я не можу пояснити те, що трапилося належним чином, але я розповім вам, а ви, можливо, отримаєте від цього якусь користь. Усе почалося із потяга. У наші дні люди не так охоче подорожують потягами, як за моєї молодості. Я мушу визнати, що ті дні минули доволі давно, з огляду на мій теперішній старезний вік. Важко повірити, що минуло стільки часу, а разом із ним і я став такий самозношений та іржавий, як ті старі локомотиви, які працюють на вугіллі. Скоро я впаду із краю урвища у непроглядну темряву, але був час, коли я був молодий – і весь світ був світлим. Тоді на залізничній гілці зі мною сталося щось, що показало мені дещо про існування чого я не підозрював, і саме відтоді світ став для мене уже не таким, як був раніше. Ось що можу вам розповісти. Я їхав уночі через усю країну, у дуже комфортабельному залізничному вагоні. У мене було не просто місце у потязі. У мене було ціле купе. І, варто сказати, доволі затишне купе. Я тоді тільки починав свою ділову кар'єру, щойно влаштувавшись у фірму, в якій пропрацював у підсумку 25 років. Словом, тоді і я завершив ділову поїздку країною, і повертався додому. Тоді ще я був неодружений, але однією із причин, через яку мені не терпілося повернутися у рідне місто, була молода жінка на ім'я Елен. Ми були доволі близькі, і її товариство значило для мене багато. Ми планували одружитися. Не буду втомлювати вас подробицями, але... Саме цей конкретний план не спрацював. І хоча я досі згадую про це із деяким розчаруванням, адже вона була дуже вродливою, але це не має жодного стосунку до цієї історії. Отож, почнемо. Потяг перетинав захід країни, їдучи безплідною ділянкою без міст під відкритим нічним небом із високим місяцем, і декількома хмаринами, що повільно повзли небосхилом У ті часи такі місця траплялися набагато частіше, ніж зараз вогні вулиць, міст і автомобілів Я вже декілька разів їздив у відрядження, але мені все одно дуже подобалося дивитися у вікно, навіть уночі. Цієї ночі, однак, з якоїсь причини я прокинувся дуже пізно і більше не міг заснути. Я вирішив не вечеряти, і тепер, коли час був уже доволі пізній, я страшенно зголоднів, але їсти було нічого. Лампи у потязі були пригашені, а за вікном виднілося освітлене місяцем море із каміння та піску. Вдалені виднілися тінисті синьо-чорні гори. Потяг під'їхав до дивної ділянки. Я якось пропустив її під час своїх попередніх поїздок. Очевидно, я, коли ми проїздили її, ймовірно, спав. Це був величезний простір прирійної трави, і вона колихалася у місячному світлі немов хвилі золотисто-зеленої морської води, які тягнули за собою місячні приливи та відпливи. Я спостерігав за усім цим, намагаючись зрозуміти, як же ж дивно це виглядає, і як часто я, проїжджаючи повз місце, нічого не помічав. О, я бачив багато високої трави, але ніколи не бачив нічого ось такого. Ця трава! Була заввишки з людський зріст або навіть вищою. Вона була густою і мала дуже незвичний вигляд, начебто я бачив її очима, які належали комусь іншому. Я знаю, це незвично звучить, але, але це єдиний спосіб, яким я можу це пояснити. Потім потяг сіпнувся, ніби якась величезна гігантська рука вхопила його. Він заскрипів по рейках і пролунала какофонія звуків, перш ніж локомотив різко спинився. Я й гадки не мав, що сталося. Я відчинив двері купе, хоча спочатку вони здалися мені замкненими і піддалися тільки із великим зусиллям. Тоді вийшов у коридор. Там не було нікого. Коридором я підійшов до вагона для курців, але і там було порожньо. Схоже, інші пасажири міцно спали і навіть гадки не мали про нашу зупинку. Я пройшов через вагон, принюхуючись до залишків тютюнового диму, і прочинив двері, які виходили на сполучну платформу, розташовану між вагоном для курців та іншим пасажирським вагоном. Я зазирнув у пасажирський вагон через маленьке віконце у дверях. Там теж нікого не було. Спершу це мене не дуже здивувало, оскільки у потязі було доволі мало пасажирів і багато хто із них, як і я, придбав персональне купе. Тоді я кинув погляд на сільську місцевість і побачив вдалині, за травою, а вірніше у ній, вогні. Це мене шокувало, тому що ми, ми перебували серед абсолютної глушини, і той факт, що десь поблизу було місто, став для мене повною несподіванкою. Я підійшов до краю платформи. Там була складна відкидна металева драбина. Я штовхнув її носаком черевика, вона відкинулася і впала на землю. Я спустився сходами і подивився вздовж перил. Спершу нікого не було видно. Потім з'явилося світло, що було спрямоване у мій бік, і нарешті з'явилася тінь людської фігури. Замить я побачив, що це був залізничник, одягнений у кашкет, пальто і фірмові штани. — Вам краще залишатися у потязі, сер, сказав він. Тепер я міг його чітко роздивитися. Це був з середньостатистичного вигляду чоловік невеликого зросту, вірніш, навіть невисокий, з доволі дивною ходою. Таку набувають люди, які практично живуть у потягах. Вони, як і моряки, що постійно перебувають на кораблі роками, трішки похитуються йдучи. «Мені просто цікаво», – сказав я. «А що сталося?» «Коротка зупинка», – відповів він. «Я рекомендую вам повернутися у купе». «Більше ніхто не прокинувся?» – запитав я. «Схоже, тільки ви, сер, відповів він. «Я вважаю, що ті, хто лягає спати до півночі, продовжують спати і під час позапланових зупинок». Ця сентенція збудила у мені цікавість. Я запитав, а... Часто це відбувається? Ні, не зовсім. А що сталося? Ми поламалися? Ні, нам треба підняти тиск пари, відповів він. Ну, тоді я впевнений, що у мене є час вийти і запалити на свіжому повітрі, констатував я. Ну, вважаю, що це так, сер, сказав він. Але я б на вашому місці не відходив далеко. Щойно, все буде готово, ми вирушимо. Я, звісно, подам сигнал кілька разів, але потім ми вирушимо, незважаючи ні на що. Ми не будемо затримуватися тут, тільки не тут, не між опівнічю і другою годиною ночі. Промовивши цю загадкову фразу, він пройшов повз мене, розмахуючи ліхтарем. Мене заінтригували його слова про те, що тут... Не можна затримуватися. Я подивився на траву, що колихалася, і вогні, які, як я тепер зрозумів, були не так вже й далеко. Я вийняв своє приладдя, згорнув цигарку, підніс до неї сірник і затягнувся. Знаєте, я не можу пояснити, що саме сталося далі. Щось мною оволоділо. Напевно, дивність моменту, але я вирішив, що було б дуже цікаво пройтися по високій траві і виміряти її висоту, а можливо, можливо дещо ближче роздивитися ці вогні. Я пройшов трохи і за декілька миттєвостей опинився у траві. Поки я йшов, земля нахилялася вниз, а трава, ви не повірите, але вона не мов щось шепотіла на вітрі. Коли я зупинився, трава була у мене над головою, а позаду, де земля була вищою, висока трава зблискувала. Знаєте, так дивно блищала у місячному світлі немов ряди вістрів-списів високопіднятих армією воїнів. Я стояв посеред трави, палив і прислухався, чи немає активності з боку потяга. Але, як не дивно, я не чув ані залізничника, ані звуку потяга, що готувався до відправлення. Я дещо розслабився, насолоджуючись прохолодним нічним вітром і тим, як він вільно гуляє прерією. Я вийшов дещо пройтися, поки допалюю цигарку, розсуваючи траву на ходу. Я все ще міг бачити ті таємничі вогні, але вони тепер здавалися далі, ніж я думав, і мій рух у їхній бік дивним чином не наближав мене до них. Вони віддалялися немов за горизонт. Коли я допалив цигарку, я кинув недопалок, притис його каблуком вчавлюючи у землю, а тоді повернувся, аби йти до потяга. «Знаєте?» «Я був трохи здивований, виявивши, що не можу знайти стежину, якою я йшов. Звичайно ж, трава мала бути зім'ята або відсунута в бік, коли я проходив повз. Втім, жодних ознак цього не було. Вона майже миттєво відновилася. Я не міг знайти той схил, вірніш, підйом, з якого я спустився. Положення місяця теж неможливо було визначити». Хоча місячного світла було достатньо. Місяць зник, лишивши тільки світло. Поступово мене охопила паніка. Я якимось чином заблукав, а потяг незабаром має вирушити. І мене ж попереджали, що ніхто не чекатиме. Я вирішив, що буде набагато краще, якщо я припиню блукати травою і просто спинюся, аби не заблукати іще більше. Я дійшов висновку, що не міг піти надто далеко від залізниці, і що я зможу почути залізничника, якщо він раптом сповістить про відправлення. І ось я стояв у високій траві, немов якийсь дурень. Втративши із поля зору потяг, я уважно прислухався, коли гукне мене той чоловік. Я постійно озирався на всі боки, намагаючись знайти дорогу назад, Туди, звідки прийшов, як я вже й казав, було цілком логічно припустити, що я не міг відійти далеко. Окрім того, як я вже згадував, ніч була дуже світла. Місячного сяйва було більше, ніж достатньо. Воно лежало на високій траві, як, як шматок вершкового сиру. Тож мені здавалося неможливим заблукати за такий короткий час і пройшовши таку малу відстань. Я також роздивлявся ті вогні, як орієнтири. Але вони рухалися. Вони пурхали, як метелики, тож використовувати їх як маяки було майже неможливо. Я заблукав. До мене знову прийшла тривожна думка, що я можу запізнитися на потяг і лишитися тут один. Було б дуже погано запізнитися, але тут, у цій глушині, якщо мене ніхто не знайде впродовж якогось часу, я можу просто померти із голоду або бути з'їденим дикими тваринами або навіть, я не знаю, померти від переохолодження. У цю мить я почув, що хтось йде травою. Звук не був просто наді мною, але він був близько. І, звісно ж, моя перша думка була, що це той чоловік із потяга пішов мене шукати Я збирався гукнути його, але забарився Я не можу повністю пояснити, чому стримався, але... Але якась частина мене відчула тривогу І тому, замість того, аби покликати на допомогу, я просто стояв і чекав Шурхотіння ставало дедалі гучнішим я обережно розсунув пальцями траву і подивився у напрямку звуку. Крізь траву пробиралися декілька людей. Усі вони були незвично лисими. Місячне світло відбивалося від їхніх голів, як від зеркал. Краєм ока і краєм свідомості я помітив одну дивність. Трава перед ними... Ніби розступалася, а коли вони проходили, просто змикалася за ними На коротку мить я відчув полегшення Мабуть, це інші пасажири або працівники потяга, яких послали на мої пошуки І вони зараз прямують мене назад Це був би незручний момент, але врешті-решт усе б закінчилося добре І тут я дещо зрозумів Напевно, я просто не сприймав те, що бачив. Не міг повірити спершу. Вони мали людську форму, але... Але у них не було облич. Була голова, і були ті місця, де зазвичай мають бути ніс, очі, рот. Але всі ці місця були тільки заглибленнями. Місячне світло... Збиралося на цих блискучих білих обличчях і відбивалося від них Це і були вогні у траві І саме тому вогні рухалися, бо рухалися ці безликі люди За ними були і інші вогні, далеко-далеко І я зробив висновок, що у траві було дуже багато цих людиноподібних істот Які рухалися до мене, а деякі віддалялися вони рухалися ривками, ніби корчилися на сковорітці. Вони проштовхувалися крізь траву і розходилися віялом. У деяких із них я помітив палиці. Вони били ними по траві перед собою. Я можу додати, що по мірі того, як вони це робили, трава, немов жива істота, здіймалася від їхніх ударів, широко розкривалася, а далі закривалася за ними». Це було як у страшному сні. Вони наближалися ближче і ближче до того місця, де перебував я. І тоді я помітив, що вони, вони були різних форм, розмірів у різному одязі. Деякі з них носили дуже старий одяг. Були інші, вбрані у лахміття, і навіть декілька людей повністю позбавлених одягу і... Без статевих, гладеньких, наче все, що вирізняло їхню стать або людяність, було випрасовано. Проте, за загальною формою тіл я тепер міг сказати, деякі з них, можливо, були жінками, і вже точно, деякі з них були маленькими дітьми. Серед них мені здалося, що я побачив біле тіло у формі пса. Точно так само, як я вважав нерозумним гукати до них, тепер я вважав нерозумним лишатися там, де я був. Я знав. Якимось чином знав. Вони знають, що я у траві, і я знав, що вони шукають саме мене. А тоді я не витримав. Я побіг. Мене помітили, бо позаду мене із цих облич без ротів Якимось дивним чином здійнявся крик. Це був радше не крик. Це був вереск. Я чув їх, коли вони мчали по траві за мною. Я чув стукіт їхніх ніг об землю. Здавалося, ніби невелика зграя буйволів переслідує мене. Я.